Kapittel 13 Og Jehova talte videre til Moses og Aaron i den han sa. Dersom et menneske får utslett eller skurv eller en flekk på kroppens hud, og dette utvikler sig til et angrep av spedalskhet på kroppens hud, da skal han føres til presten Aaron eller til en av hans sønner, prestene. Og presten skal se på det angrepne stede på kroppens hud. Når håret på det angrepne stedet er blitt hvitt, og det angrepne stedet ser ut til å være dypere enn kroppens hud, er det et angrep av spedalskhet, og presten skal se på det, og han skal erklære om for uren. Men hvis flekken på kroppens hud er vit og den ikke ser ut til å være dypere enn huden, og den hår ikke er blitt hvitt, da skal presten sette den angrepende i karantene i sju dager. Og presten skal se på ham den sjuende dagen, og hvis det ser ut til at angrepet har stanset, at angrepet ikke har sig på huden, da skal presten sette ham i karantene i ytterligere sju dager.» og presten skal se på om den sjuende dagen for annen gang, og hvis det angrepne stedet er blitt matt og angrep ikke har bredt seg på huden, da skal presten erklære ham for ren. Det var skurv, og han skal vaske sine klær og være ren. Men hvis skurven tydelig har brett sig på huden etter at han viste seg for presten for å få stadfestet sin renselse, da skal han for annen gang vise sig for presten, og presten skal se på ham. Og hvis skurven har brett sig på huden, da skal presten erklære ham for uren. Det er spedalskhet. Dersom det utvikler seg et angrep av spedalskhet hos et menneske, så skal han føres til presten. Og presten skal se på ham. Og hvis det er ett hvitt jordslett på huden, og det er gjort håret hvitt, og det er levende rått kjøtt i jordslettet, da er det kronisk spedalskhet på kroppens hud, og presten skal erklære ham for uren. Han skal ikke sette ham i karantene, for han er uren. Vis snoa spedalskheten tydlig bryter ut på huden, og spedalskheten dekker hele huden hos den angrepne fra hode til føtter, overalt hvor prestens øyne ser, og presten har sett på ham og se spedalskheten dekker hele hans kropp, da skal han erklære den angrepne for ren. Alt sammen er blitt hvitt. Han er ren. Men den dagen det viser seg levende kjøtt på ham, skal han være uren. Og presten skal se på det levende kjøttet, og han skal erklære ham for uren. Det levende kjøttet er urent, det er spedalskhet. Eller dersom det levende kjøttet går tilbake og det blir hvitt, da skal han komme til presten. Og presten skal se på ham, og hvis det angrepende stedet er blitt hvitt, da skal presten erklære den angrepende for ren. Han er ren. Og dersom det oppstår en byll på kroppens hud, og den virkelig blir helbredet, og det på byllens sted har oppstått et hvitt utslett eller en rødlig hvit flekk, da skal han vise seg for presten. Og presten skal se etter, og hvis den ser ut til å være dypere enn huden, og den hår er blitt hvitt, da skal presten erklære ham for uren. Det er ett angrep av spedalskhet. Det har brutt ut i byllen. Men hvis presten ser på den, og se, det er ikke noe hvitt hår på den, og den er ikke dypere enn huden, og den er matt, da skal presten sette ham i karantene i sju dager. Og hvis den tydelig brer seg på huden, da skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet. Men hvis flekken blir værende på samme sted, og den ikke har bredt seg, er det betennelse som følger av byllen, og presten skal erklære ham for ren. Eller dersom det oppstår et arre på kroppens hud, av illen, og det rå kjøttet i arre blir til en rølig hvit eller en hvit flekk, da skal presten se på den. Og hvis håret på flekken er blitt hvitt, og den ser ut til å være dypere enn huden, er det spedalskhet. Den er brutt ut i arre, og presten skal erklære ham for uren. Det er et angrep av spedalskhet.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 ettersom det er betennelse i arre. Og dersom det hos en man eller en kvinne oppstår et angrep av en hudsykdom på hode eller på haken, så skal presten se på det angrepne stede. Og hvis det ser ut til å være dypere enn huden, og håret på det er gult og glissent, da skal presten erklære vedkommende for uren. Det er et unormalt håravfall. Det er spedalskhet på hode eller på haken. Men dersom presten ser på angrepet av unormalt håravfall og se, det ser ikke ut til å være dypere enn huden, og der ikke noe svart hår på det, da skal presten sette den som er angrepet av unormalt håravfall i karantene i sju dager. Og presten skal se på det angrepende stedet den sjuende dagen. Og hvis det unormale håravfallet ikke har bredt seg, og det ikke har kommet noe gult hår på det, og stedet med det unormale håravfallet ikke ser ut til å være dypere enn huden, da skal han la seg rake, men han skal ikke la stedet med det unormale håravfallet bli raket. O presten skal igen sette den som er angrepet av det unormale håravfallet i karantene i sju dager. Och presten skal se på stedet med det unormale håravfallet den sjuende dagen. Og hvis det unormale håravfallet ikke har bredt seg på huden, og stedet ikke ser ut til å være dypere enn huden, da skal presten erklære ham for ren, og han skal vaske sine klær og være ren. Men hvis det unormale håravfallet tydelig brer sig på huden etter at hans renselse er stadfestet, så skal presten se på ham. Og hvis du unormale håravfaller brett seg på huden, behøver ikke presten å undersøke om der gul tår. Han er uren. Men hvis det unormale håravfallet, etter hva det ser ut til, har stanset og der vokst ut svart hår på stedet, er det unormale håravfallet blitt helbredet. Han er ren, og presten skal erklære ham for ren. Og dersom det hos en mann eller en kvinne oppstår flekker på kroppens hud, hvite flekker, så skal presten se på dem. Og hvis flekkene på kroppens hud er matt hvite, er det et ufarlig utslett. Det har brutt ut på huden. Han er ren. Og som en manns sode blir skallett, er det skallethet. Han er ren. Og hvis hans hode blir skallet foran, er det panneskallethet. Han er ren. Men som det oppstår et rødlig vitt angrep av en hudsykdom på den skalletissen eller pannen, er det spedalskett som bryter ut på hans skalletisse eller panne. Og presten skal se på ham, og hvis der er et utslæt av det rødlige vit angrepet på hans skallet isse eller panne, av samme utseende som spedalskhet på kroppens hud, er han ensbedalsk. Han er uren. Uren skal testen erklære ham for. Han har angrepet av spedalskhet på hode. Med hensyn til hans spedalske, den som angrepet findes hos, skal hans klær være fleirret, og hans hodehår skal være uflidd. Han skal dekke til barten og rope: Uren, uren. Alle de dager angrepet finnes hos ham, skal han være uren. Han er uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren er hans bosted. Og dersom det oppstår et angrep av spedalskhet på et klesplagg, enten på et ullplagg eller på et linplagg, eller på renningen eller på innslaget av line og av ullen, eller på et skinn eller noe som er laget av skinn, og gulgrønne eller rølige angrepet oppstår på klesplaget eller på skinnet eller på renningen eller på innslaget eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, er det et angrep av spedalskhet, og det skal vises for presten. Og presten skal se på det angrepne stedet, og han skal sette det som er angrepet i karantene i sju dager. Når han har sett på det som er angrepet den sjuende dagen, og har funnet at angrepet har bredt seg på klesplaget eller på renningen eller på innslaget eller på skinnet, Uansett hvilken bruk skinnet måtte være laget til, er angrepet ondartets bedalskhet. Det er urent. Og han skal brenne opp klesplaget eller renningen eller innslaget av ulen eller av line, eller en hvilken som helst gjenstand av skinn som angrepet måtte oppstå på, ettersom det er ondartets bedalskhet. Det skal brennes opp med ill. Men hvis presten ser på det, og ser, angrepet har ikke brett seg på klesplaget eller på renningen eller på innslaget eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, da skal presten gi påbud om at de skal vaske det som angrepet finnes på, og han skal sette det i karantene i ytterligere sju dager. Og presten skal se på det som er angrepet, etter at det har blitt vasket, og hvis angrepet ikke har forandret utseende, og angrepet likevel ikke har bredt seg, er det urent. Du skal brenne det opp med ill. Det er en fordypning på et tynnslitt sted, enten på detts underside eller detts soverside. Men hvis presten har sett på det, og se det angrepne stedet er matt etter at det er blitt vasket, da skal han rive det ut av klesplaget eller skinnet eller renningen eller innslaget. Hvis det i midlertid stadig viser seg på klesplaget eller på renningen eller på innslaget eller på en hvilken som helst gjenstand av skinn, holder det påbrytet ut. Du skal brenne opp med ild hva det enn er som angrepet finnes på. Med hensyn til klesplaget eller renningen eller innslaget eller en hvilken som helst gjenstand av skinn som du måtte vaske, så skal det vaskes for en annen gang når angrepet har forsvunnet fra dem, og det skal være rent. Dette er loven om angrep av spedalskett på et klesplag av ull eller av lin, eller på renningen eller på innslaget, eller på en hvilken som helst gjenstand for at den kan erklære det for rent eller erklære det for urent.